Càpsules musicals amb Rafel Corbí, música en català. Avui us descobrim des del 2016 el disc Nits en Blanc de la cantant gironina Glòria Garces Fulla seca resignada Cauen lents per cobrir un com més com una estora tot el que vam viure ahir Passada. Aquesta fantàstica vocalista va néixer a Girona l'any 1973. Pianista, cantant i compositora. Un artista que va començar els seus estudis musicals amb la seva mare, Rosa Maria Siurana, que finalitzarà l'any 2003 obtenint els títols superiors de Piano i Harmonia al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, amb Michel Waitmans. Ha treballat també amb Lluïssa de Moura, amb Cornelia Ogorkowsna, amb Arpat Boudó i també amb Carles Lama. Va començar els estudis de Cant l'any 2000 en rebent classes de Salvador Parron, Quin Prou Basta, Maria Asunció Frauca a Montserrat Cristau, Laia F i Georgina Reiner. <fixi> Gloria Garcés és fundadora de la companyia Gaia, contes musicals. Des de 2010 és productora d'espectacles infantils pels quals escriu la música i participa com a intèrpret. Gong, el nou vestit aventurer, i la caputxeta, a la gola dels llops. Puc tocar la lluna, em deia somriure. Paral·lelament, La Glòria, des del 2002, dirigeix, escriu i arranja música pel quintet vocal Les Sixters, amb qui ha produït tres espectacles i treballs discogràfics, Les Sixters, Hadereck, el 2007, retratades, dirigit per Albert Olives, al 2010, i Eclàctiques, el 2012. Ha participat en nombroses produccions en la Cantòria, Cor de Cambra de Girona, Cor de Cambra de Granollers i Amics de l'Òpera de Girona, amb qui ha col·laborat en diverses òperes, el cor del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Sóc prou voler no Una artista magnífica i destacada que ens aporta les cançons en, des del seu àlbum del 2016 que estem repassant en el dia d'avui, aquest fantàstic anomenat Nits en Blanc. Recordem que també té un àlbum, no publicat el 2018. Noms ni espai, no et sé si m'agrada Tot Nits en blanc, és una creació musical pròpia en la qual hi trobareu reflexions en forma de petits poemes que va anar musicant i que ha tingut la sort de comptar en dos músics de primera categoria, que en són Evandro Correa, la guitarra, i Xavi Molina, al saxo i clarinet, en qui formant el grup a Glòria Garcés Quintet. Amb ells, les cançons de Nits en Blanc van anar cobrant vida i es van convertir en un espectacle que combina la intimitat de la música d'autora, amb rejaments d'endaire mediterrani, llatí i també brasiler. Una invitació, doncs, que arriba per endinxar-vos en un món real però inventat, un íric terrenal, de mar i de vent, de lluna i de sol, el món dels desitjos més profund, les nostres, les vostres, Nits en Blanc. Nits en Blanc Set i tardes fosques viuen, viuen dins l'ànima trista que s'abriga bé, esperant l'escalf d'un sol que no Volem que aquesta càpsula musical us hagi fet descobrir. Ho tornarem intentar ben properament amb el seu altre àlbum. Però aquest ha estat el projecte musical d'aquest 2016 amb la Glòria Garcés. Us hem portat a la música d'aquest disc de 2016 anomenat així, Nits en Blanc, la cantant Gironina. Recordeu-la i teniu-la a la vostra memòria perquè val realment la pena escoltar-la una vegada i una altra. Glòria Garcés a les càpsules musicals amb Rafael Cordí. Vaig comprendre que vivies l'inferm. Vaig voler ensenyar-te com riuen els estels, com cantar les onades, com xiulen els ocells, que la vida és molt llarga i el camí no és plenament. Però si m'abreces fort tot el que vulguis podré ser i és per això per tijona amb mi sota un arbre m'agradar forn mal amb colors al neguin pottser t'agradaria ball en mi aquesta nit i volar entre els núvols d'aquest cel infinit aprenent a mirar-nos com quan mires el mar. aprenent a estimar-nos que potser encara no és tard i és per això que Sota un arbre amor